Чотирнадцятий розділ, де Хельфрід поринає у сум'яття. Повернені у Дрезден Хельфрід пам'ятав погано. Здається, ланскнехти знайшли якийсь віз, що прибував на різдвяний ярмарок у столицю князівства. І вони тряслися кілька днів на дубових колесах. За цей час Погода цілком змінилася. Почалася відлига, частина снігу розтанула, дороги стали важкими. Дрезден зустрів ланскнехтів похмурим. Таким же похмурим та невеселим був і настрій Хельфріда. Хлопець був сонним і млявим. Деякі з його товаришів боялися, що їм дістанеться від Курфюрста занедбали виконання важливого завдання за те, що монаха було викрадено. Можливо, на Мартіна Лютера навіть чекає вогонь інквизиції. Але, як це не дивно, курфюрст Фрідріх вислухав всі подробиці викрадення флегматично і в кінці промовив спокійно. Ну, що ж, це все прикро, але нічого не вдієш. Що сталося, те сталося. Ви, мої хоробрі лицарі, поводилися гідно і не заслуговуєте на догаду. Повертайтеся кожен до своєї служби, а з приводу нашого підданого Мартіна Лютера я думаю, що скоро ми дізнаємося, де він і що з ним. Гельфрід тоді не звернув уваги на ці слова Курфюрста Фрідріха, але, як виявилося згодом, це було дуже важливо. Тим часом Дрезден збирався зустріти Різдво. Місто прикрашалося, народу було на вулицях багато, навіть попри сиру і дощову погоду, навіть після настання Тебряви. В місто понавозили різного краму, повідкривалися нові крамниці та лавки. Приїхали балагани із болазнями та дивовижні атракціони. Життя стало веселе. І хоча звістка про викрадення Мартіна Лютера обурила багатьох і стали грішити на агентів папи Римського, але всім так чи інакше хотілося Зустріти різдво Христове. А ось Хельфрид неначе захворів. Він ходив млявий, погано їв. Він і так був худенький, а тут став сохнути ще більше. Ночами його мучили кошмари. Він зазвичай був один з найкращих у з мечев, а тут на тренуванні зганьбився. І головне, що хлопець, і сам не міг зрозуміти, що ж з ним. Що лише не робив він, аби вийти з цього важкого стану. Він почав кожного дня відвідувати церкву. Він старанно молився, стоячи на колінах. Старенькі бабусі з будинку, де він жив, дивлячись на його релігійність, розчулювалися. «Який гарний хлопчик!» – казали вони. Та цей засіб не приніс полегшення. Також не допомогла і пиятика. Він кілька разів нарізався з іншими гвардійцями до втрати пам'яті. Але після цього наставало таке тяжке похмілля, так йому було погано, що Хельгрид вирішив, взагалі більше не буде пити. Навіть запах винних випаровувань став йому гідкий. Його просто нудило від цього. Нічого не допомагало, і Хельфрид марнів з дня на день. Він просто не знав, що йому робити. А рішення було простим. Треба було лише наважитися і поговорити з кимось відверто, розповісти все, починаючи з дивних монахів у башті. Але кому він міг довіритися? Це мало бути людина дуже розумна, радше мудра. Він хотів відкрити душу офіцеру Клаусу, але старий Бояка, хоч і був людиною щирою і доброю, та все ж навряд чи зрозумів складність душевного стану хлопця. Власні душевні рани, якщо такі були, а тут Хельгрід дуже сумнівався, така людина, як Клаус, міг вирішити лише в один спосіб – напитися, як слід. Але це було Неприйнятно для Хельфріда. Залишалося марніти далі. І невідомо, до якого стану б дійшов молодий лицар, якби не магістр Еразм. Цей чоловік був гостем князя Фрідріха. Частіше за все його можна було побачити в бібліотеці князя – коли він щось читав чи писав. Здавалося, що пана Еразма не хвилює світ навколо. Він поринав у книги, що написали стародавні греки, римляни та євреї. Та насправді магістр був спостережливою людиною. Він давно вже помітив тривожний стан молодого гвардійця, і одного разу заговорив із Хельфрідом. Це сталося після одного з чергувань юного Ланскнехта. Він здав пост, залишив важку алебарду і, похнюпившись, ішов по палацу. Тут було повно коридорів, кімнат, галерей. Хельфрид опустив голову, і його думки були важкими та сумними. Він і сам не збагнув, як опинився перед виходом в порівняну невелику кімнату, двері до якої були відчинені. Хельфред і так проходив повільно, а тут крокував, як черепаха. Юнак підняв голову і побачив, магістра Еразмуса. Вчений сидів за столиком вигадливої форми та читав якусь книгу. Крізь вітражне вікно, в кімнату падало світло, і все всередині було розфарбоване в веселі кольори. Книжник підняв очі, побачив Гельфріда, і промовив тихим, спокійним голосом. Зайдіть, будь ласка, лицарю. Хельфрід здивувався, але втім, може, магістру знадобилася від гвардійця якась послуга, і хлопець увійшов у кімнату. Пан Еразм вказав на довгу дерев'яну лавку, що тягнулася. Вздовж стіни. Хельфрід обережно сів. Я бачу, ваша душа дуже потребує розв'язання певного питання з такою пристрастю, що відбирає у вас сон і спокій. Чи не бажає пан лицар розповісти про це? Можливо, Старий бродяга зможе допомогти йому. Хельфред усвідомлював цю складну фразу досить довго. Хлопець не звик чути такі вирази. Він не відразу усвідомив, що старим бродягою вчений називає себе. Хельфред трохи подумав і у свою чергу запитав. Ласкавий пане, а що таке сни? Пан Еразм відповів не відразу. Існує думка, що уві сні душа людини залишає тіло і відправляється мандрувати у різні сфери Всесвіту. Наприклад, у рай чи в пекло. Іноді душа відлітає в минуле, а іноді й у майбутнє. Голос пана Еразма був тихий, спокійний, але разом з тим чіткий. Кожне слово долітало, неначе пташечка до Бу Хельфріда, а потім проникало у голову і залишалося там у вигляді красивого, кольорового листочка чи пір'ячка цього дивного птаха. Тембр цього голосу був не джурчання лісового струмочка. Пан вчений все казав і казав, і це були такі цікаві та незвичайні речі. Хельфрід чесно думав, що слухає цю промову. Але раптом він з'ясував, що лежить на тій самій лавці біля стіни, обнявши подушку. Світло вже не падає з вікна, темно, лише свічка на столику, за яким все так само сидить пан Еразм. Так само сидить і читає. «Як це сталося?» – Хельфрид здивований. «Виходить, що він заснув і проспав аж до темна». Хлопець був геть спантеличений. Він підвівся з лавки, пригладив, так сяв скуйовджене волосся. Вибачте, ласкавий пане, Хельфрид почав виправдовуватися, але магістр Еразм лише легко усміхнувся. Гарний сон часто залишає наші тривоги і печалі позаду. Видно, що це вам і було потрібно, пана Лицарю. Пам'ятаю, коли я був з Пудеєв у Сорбонні, то ночі без сну було витримати куди важче, ніж дні без їжі. І я бачу, що вигляд у вас став набагато кращим. Та Херферд і сам відчував, що його тіло стало таким легким, а голова ясною. І хлопець нарешті Хоч комусь у цьому світі розповів про те, що лежало у нього на душі. Він виклав все, починаючи від свого прибуття до Дрездена, вступу на службу до Кургюрста, дивна пригода в покинутій вежі, поїздка в Вітенберг та невдача з монахом Лютером. Гельфрід все говорив і говорив, а магістр Еразбус слухав, дивовижно слухав. Він завмер. Жоден мускул на його обличчі не рухався, але ясні проникливі очі вченого дивилися на хлопця з неабияким інтересом. І в них мінявся вираз, реагуючи на розповідь Гельфріда. І... Ще була легка, ледь помітна усмішка на лиці Размуса. А може, й не усмішка, а щось таке незрозуміле. Так минуло багато часу. Свічка вже майже догоріла, коридором пройшов караул. Товариші, побачивши Хефріда у компанії вченого, здивувалися. Можливо, вони подумали, що хлопець готується вступити в університет. Нарешті Хельфрід закінчив свою розповідь і звернувся до магістра Еразмуса з запитанням. Що ж це було? Який смисл хлопець вклав у це питання? Можливо, що Хельфрід до кінця не збагнув і сам. Це могло стосуватися і тих перевертнів монахів, а могло і викрадення монаха Лютера. Та не виключено, що Хельфрід хотів знати, що ж відбувається з релігією в Німеччині, за ким правда, за папою чи за бунтівним єретиком Мартіном Лютером. Певно, Хельфріду, Варто було добре подумати та поставити перед філософом всі ці запитання. Але він сказав лише, що ж це було, і Еразмус його цілком зрозумів від початку і до кінця.